«Згадав», – перервав цей монолог Борис. «Згадав, бо із всіх моїх дітей тільки Федір виріс на достойного чоловіка». «І ти можеш шпетити мене, скільки влізе. Я не портрет із кабінету твого начальника. Я живий чоловік і вмію любити. І сина свого не кину, якщо він захоче моєї опіки». «Не потрібна йому твоя опіка. Сам якось проб'ється». «Я хотів би поговорити з ним». «А це вже ні». У нього батько – загиблий герой. Не руйнуй цей міф. Борис довго мовчав, а потім мовив. Гаразд, не буду лізти у ваше життя. Хай буде все, як є. Але візьми цей номер. Може колись знадобиться. Вона взяла той клаптик паперу. Сказав, що то його прямий номер. Домашній. Ніхто тієї трубки, окрім нього, не бере. Коли захочеш – подзвони. Не думаю, що захочу. Та все ж номер заховала в кишеню нового костюма. Після тієї зустрічі кар'єра Федюркова різко пішла вгору. На комбінаті до нього почали ставитися з величезною повагою. Запропонували вступити в партію. Килина відмовляла, не хотіла, щоб син обте бруднився. Не могла йому всього пояснити, а лише просила не йти туди. Не пішов. Та комбінатівське начальство хотіло вислужитися, і Федюрка, навіть без партійного, призначили головним інженером. Потім Килина з Фадюрком отримали цю квартиру в центрі. Велику на цілих три кімнати із просторою кухнею. У Килини ніколи не було такого житла, хіба в дитинстві татова плебанія була більша. Але то було так давно, і іначе не з Килиною. Жінка зрозуміла, що все це не так просто, а приклав свою руку Борис. А може і не казав нікому нічого, а піддані й самі зрозуміли, чого б хотів король. Фадюркові навіть запропонували роботу в міністерстві в Києві, та він відмовився. «Не хочу», – сказав, – «не цікаво, тут жива робота, яку я люблю». Килина не наполягала. Їй було добре тоді, коли її дитині добре. Хотіла лише одного, щоб Фадюрко оженився. Бо вже давно пора, 30 років близиться, а він ще парубкує. Є в нього дівчина Аліна, дочка парторга комбінату, та чомусь Федір не поспішає одружуватися. Та й Килина, якщо чесно, не дуже й хотіла б такої невістки. Ні, дівчина непогана, але щось не те. Холодна якась вона Килині, та й по всьому. Але якщо Федір скаже, що одружується з Аліною, перечити мати не стане. То його життя, його серце, якого треба слухатися. От коли в басистих з'явилася та музька, Килина помітила, що її фадюрко, наче змінився. Ні, не одразу. Спочатку з музькою познайомилася Килина. Дівчина перетягала з підвалу великі коробки й сітки з овочами, а Килина якраз ішла з магазину. Допомогла перенести все в квартиру, бо в басистих нікого не було вдома. Був кінець липня, чудова погода, Музька запросила Килину випити з нею запахущої кави. Жінка не відмовилася, бо Музька і справді приготувала дуже добрий напій. Справжній, духмяний. Вони сиділи й розповідали одна одній про себе. І Килина відчула, що розмовляє з цією дівчиною, ніби зі своєю ровесницею Муська запропонувала разом пообідати, бо басисті поїхали на дачу, а дівчині ні з ким і за стіл сісти Килина погодилася, бо Федірко прийде аж у вечері, а самій обідати нудно Муська пригощала Килину борщем із літніх овочів, дуже смачним і незвичним, як для цих країв Дівчина радо поділилася рецептом, і Килина ще більше прихилилася до неї. Дивно, що іноді зближує жінок різного віку уподобань професій. Це дивовижний феномен, який чоловікам не зрозуміти. Та й навіщо їм це розуміти? Килина провела з муською добрих дві години, а потім попросила. «За тиждень у мого Фадюрка день народження. Допоможеш мені приготуватися?» «Чому ні?» От тільки екзамени в мене розпочинаються 5 серпня. То буде 29 липня, але тобі треба готуватися. Один день мене не врятує, може навіть і добре. Розвіюся і відпочину від книжок. Допоможу вам. Приходьте перед тим, обговоримо, що готуватимемо. Дякую, ти краще знаєш, що тепер модно готувати. Та не в моді річ, а в тому, щоб було смачно. Добре, дуже рада, що з тобою познайомилася. Я теж. На день народження до Федора Хоронжого, як і кожного року, були запрошені й басисти. Якось від перших днів, як поселилися у цьому домі, Федір подружився з Богданом басистом та його дружиною. Не були ровесниками, але мали спільні інтереси. Богдан теоретик, Федір практик. Любили всілякі механізми і новинки техніки. На цьому й зійшлися і подружилися.